الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابته أجمعين ومن تبعه بإحسانه وسنته إلا يوم الدين وبعض اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسل لنا عيوبنا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم جعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين تندروى الغذر فالندروى ما اللهم عز وجل ذا بيه السلام ذا السروات من محمدنا عليه السلاة والسلام shoktë dhe familjen e tij dhe mbi të gjithë ata cilët e trashëgojnë rrugën e tij na deri në ditën e kiametit. Më pas të ndaruar vëllezër, thonte me len Allahu te Azza wa Jall, do të fillojna serinë e deseve që ka të bëj rreth një çështje shumë të rëndësishme, apo thon rreth çështjes më të rëndësishme në dinj, rreth çështjes më primare në than Allahu te Azza wa Jall Rët obligimit të parë me cilën obligohet muslimoni të anjohë dhe të kuptoj Apo obligohet gjdo njeri i cili dëshiron të hindini në allahë të të zogjel Dhe kjo është tema për cilën ju kemi njëftuar maheret dhe të plasmi për kuset e pjallës la ilaha illallah Tema e sëndit ka të bëj rëst këtynës pikav Pika e parë dhe cilës dhe të plasmi obligu shmeria e mësuarjes e pjallës la ilaha illallah Pika e dytë rësë të cilës dështë lasmi, fadileti, mirësia, apo mirësit e fjallës La Ilaha i Lalla. Dhe pika e tretë rësë të cilës dështë lasmi, kuptimi i fjallës La Ilaha i Lalla. Dhe me pas, në deset e arsme, me lejen Allah të dhe vajllë, do të të vajdojna, spjegojna kushtet e fjallës La Ilaha i Lalla, dhe për të dërë, do të kemi nga dy kushtet fjallës La Ilaha i Lalla. Themi të ndëruar lëz خاصته يثاب نزامك تويا وشتوي وتي دريتهني الله ت عز وجل نزامك قسطه فصلى الله عز وجل من قراننا سوره محمد فعلم انه لا اله الا الله دي اي دريتهت الله عز وجل محمد عليه صلواته والسلام në një urdhër udhëror dhe neva e dina dhe janë atë njoftuar se çdo urdhër i cili ka ardhur për pejgamberin e Allahut, ashtu çështat pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam, inna Allah aamara almu'minina bima amara almursalin, çdo urdhër i cili është për pejgamberin e Allahut është urdhër për besimtarët. Apo Allah i ka udhëruar besimtarët në atë në atë që i ka udhëruar te dërgubit e tij. Isat Allah zawj Muhammad Alayhi Salatu Wassalam. Në gjithashtu ku urdhër për blenë edhe për krijt umatin e tij thalëm, dhije, mësor, se s'ka të adhuruar tjetër për për për sëmba të sëgjel. Lylën urdhërore dhe ka orë me harë me shkronjen, thë dhe hun thalëm, me njëherë dhe hun fillimisht gjoja e tharë me sënën obligohë është ti, o muslimon me mësua me mësua tja në Allah, Allah, Allah Kjo është ka ku kryesor pëse neve, ja kemi njësë me espjegua këtë që është tjetë Thët امام سعاده ان تفسيرين اتينا كوري بترفيس في ايات القران ورد هذا العلم الذي امر الله به هو علم التوحيد هو العلم بالتوحيد الله عز وجل او علمه قول لا اله الا الله فكديتوري من اكلنا عرضرن الله عز وجل كمصونا اش شكانت ديتوريا تشا كود بون ميرتشن التوحيد تشا كود بون مفيالن لا اله الا الله بنتجن ايش كات امام سعاده رحمه الله ف është fardën ajmë ala kulli insanin, Fet është obligim, është fardë ajmë, për gjëdën njeri, me imësua fjallën La Ilaha ila Allah, me imësua kushtet, shtyvat e fjallës La Ilaha ila Allah, këptimin e fjallës La Ilaha ila Allah, wa la jaskuto an ahadin ka inan men kanë, të dhe nuk bjen kjo obligu shmëri, për ndi asnje njeri, S'ka një rritëri i cili nuk është i obliguam nga çajit sodit me mësuo fjalën la ilahe illallah para se të ndënua namazin para se të ndënua besën para se me që që në të mendosh vetë se të të ndin Allah te dhëgjel muslimani obligohet ta mësoj fjalën la ilahe illallah çdo sade, bel kullu muptar ila zalik, fat çdo njerit është nevojtar, mësues, mësia vete duhet të thosë unë kom thon la ilahe ila allah, se çdo jo, sade, çdo njeriu është nevojtar me mësues këto. Unë duam joprmend vetëm dy fjalë. Po argumentuo këto se dikush se pse më mësues fjalën la ilahe ila na allah, nai namufiman. Apedini Allah zotëjë e kuadraitu kuina, Muhammedit alayhi salatu wa salam më mësues fjalën la ilahe ila allah. Yukadraitu kuina Muhammedit alaihi salatu wassalam me emso e fjallan la ilaha ila Allah e shajet për mua dhe për ty apo përtyr njërës kumtoja dhe gjeje veten në ta dhe gjitha shto fëtë shekhe bubatini unë dhërë rësën një unë mudeledi në dytë unë fosë të rësën në dhejtë fëtë ewalluadjibin alë lë insan ma arifëtu ma arifëtu ma arifëtu qëllë la ilaha ila Allah fëtë kushti i partët Ibn Batini, Ebu Batini, Rahimahullah, qështi i parë, lërgjibi i parë, përësorë, me të cilin obligodë, zonë musliman është, me jemësuë fjallën La Ilahe ila Allah, me jemësuë këptimin e fjallës La Ilahe ila Allah. Të ndëruar lëzërë, fjallë La Ilahe ila Allah, asë të qërë fëtë Ebu Basiri, Rahimahullah, është fjallën më më dhe shtore, cilin jau kashpalë, Allahu Azza vë dhe djipën nga më bërë Për këtë fjalë, për fjalën la ilaha ilallah, Allah i ka kryua kri kriisat e tina. I ka kryua gjenët dhe njerëzit, i ka kryua me lajket dhe gjdo kriis tjetër. Për fjalën la ilaha ilallah. Aftu qështë të Allahu Azzhoj Gjell, wa ma khalëktu l'gjenne o l'insë, illa li jaqbudun. Nuk i kum kriua as njerë një ta është gjenet, por postës me bojnë a dhorej mua, me bojnë i badet mua, dhe baza i badetit, dhe piknisja i badetit, është fjalla, la ilaha illallah. Por kështë fjallë, Allahu Azzhoj Gjell i ka dërguar, gjithë të dërguarit. Për fjallën La ilaha illallah, nga një umësua njerëzve, Allah Azze Vecel i ka dërguar dhys të dërguar, ashtu që shtetë Allah Azze Vecel unë Kur'an, wa ma ersen ne min kablike min Rasulin, illa Nuhi Ileyhi, ennehu La ilaha illa anë fa'budun. S'ke na dërguar nështetë Allah Azze Vecel, atë një të dërguar për atër e Muhammed, për për për satina i kena shpall, se s'ka të adhuruar pjetër për për posmeje, dhe vetëm mua ad Për këtë fjalë, Allah Azogel i ka zbri gjitha librat e ti. Për këtë fjalë, Allah Azogel e ka kryu e gjennetin dhe e ka zbukuru ato. Për këtë fjalë, Allah Azogel e ka kryu e gjennemin dhe e ka skuzhë e e ka nëzija ato. Në mënyrë që atatë cilet e ka në thonë fjalën dhe ila ila Allah, shpër, dhe ja ka ndonë haku në solë, të shpërblej me gjennetin e tina. Dhe atatë cilet nuk e ka në thonë këtë fjalë, nuk i ka më pranua dhe nuk i ka më praktikua Të jenë në gjëhnamin Allahot, Allah në arrujt pritina. Pra të më të ruar dhe dhe dhe, qalala ilaha ilallah, në vejten e sajtë, të nëmban dhe bitë shumëta. Unë i kam përgjithë vetëm dhisa hadithet për nga mbejt të legjisë të dhe të wassalam, si dhe të të regoj, i të regoj dhe bitë, mirësit i të qe i nëmban kjo fjalë. Kushtë është interesuëm, nuk e di, nuk sigurta, një but, përkryd, për, e përkryd, unë, një në sigurët, në doge në faqen anë këbut, është p iskrimet në hodet gatë letë me punësitë të tjera, la ilahe ila Allah, nërsa ançëp shkurtimisht po i përmend dyso hadithe pejgamberi aleyhi salatu vesselam. Hadithin e parë, Cilin duamë të përmendur hadithin që kanë dhënë Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, edhe Ibn Kabus, Shalih i Albani, ku the pejgamber aleyhi salatu vesselam, afdal ma qultu ana wan nabiyun, la ilahe illa Allah wahdahu la sharika la. Djallën mtkëmiera, si ju kom thënë pejgamberi aleyhi salatu vesselam, edhe kreshë pejgamberët Fjalla më më dhe shtore, që e këmë tonë unë edhe kryse nga më beret, është fjalla la ilaha illa Allah, wahdahu la sherika la. Dhe gjitha fëtu, hadithin tjetën që duhe me përmen, është hadithin që ne kanë dirë ibn Habani edhe Hakimi, dhe gjysa prej vjetarëve dhe honë, e kanë bo sahije, e kanë bo vetë Hakimi, sahije edhe kanë bo ibn Haberi, edhe që që e kalban dhe honë ka ploj, dhe honë për gjysa njerë tisë nedi, Mier top po, sipas dhëta djasa çështave donit me hadiri um fath al-bari hadithi don ort sahih apo nuk bjen ma poshtë shkolla hadithe tuhd peqambela lihi salatu wassalam i ka thon musa lihi salam allah ta'ala wejal ya rab 'allimni kelimatan au 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'ukubeh fat oh allah i ka thon musa lihi salam isman ya fial çe përkujtoi ti me ta do bëj dhëkër ti me ta dhe luten ju tentu meta ikathona allah azza wa jall ya musa qul la ilaha illa allah ikathona allah azza wa jall o musa qul la ilaha illa allah musa il trampo don di çka me qan çka nuk e thon kret njerzit apo qysh ka on beso rivajet e tjera on di çka çka on bëqen mu do on ne nuk e thon kret njerzit ista allah azza wa jall kul sad kull ibadika yakul hada don tyala varti don kuste lezone kitab tawhid muhammad ibn abd alwahhab don eman muhammad ibn abd alwahhab kull ibadika yakulun don onsomt yakulun evarteta ar seluayetit nibbanel elawati hakimit elchukrimayetit chposa o nanasayfina hadi elkaposayi nukosh yakulun po diseraptet etu etuinket apo thu zdonieri preirov detu e ka thon ket يا انشامتي يا كابونان شيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد يا قوم مصائل الكفره دو اذنتو كافون بو ادو ني كيو ديشكا ما دشان يا فكسي الله الله وجاز بكافون يا موسى لو ان السماوات سبعه وعاملهن غيري وارادين سبعه في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله ومصور كافون الله عز وجل Këtë hadisë po e përnenu me e kazuar blere në fjallës la ilaha illallah. Sikun se shta qijet dhe gjithër që e këzistanë, jetën në shta qijet, por pos meje, por sëtë Allah dhe u gjellë, të ishim në një peshore, e dhe toka, shta toka, të ishim në një një një një një peshore, dhe fjallë la ilaha, ilaha illallah një një një peshore, kishë mja mujtë kush, fjallë la ilaha illallah. Hadithi, Wahabi, për këtë hadith, Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullah kur e përmend këtë hadith e përmend Nikdobiq ka që, unë thash sikum fillimsa kum ia ja përmend dy shën apoi, tim ia argumentuoi se ka nevojë me mësu fjalën la ilaha illallah. Shëmbullin e parë përmendot Allahu dhe jelë ka udhrua Muhammedun aleyhissalatu vesselam me mësu fjalën la ilaha illallah. Ja shëmbulli i dytë është ai që e përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab kur i panan dobi priqindje në pritja e hadithit se pikë këtij hadithi, këti hadithi kuptohet që edhe pejgamberët e Allahut dhe ogjet kanë nevojë vja mësu fjalën la ilaha illallah. Kande vollim të rrij vëmendën, më u kandu vlerën e fjalës këta ila helova. Pse kush po vjen fleti hadisi, se të ka thua dhën kur i ka thonë mos u ardh këmbë me një fjalë veçan, nuk ju kandovt boll deri sa i ka kandu Allahu dhën vlerën e fjalës la ilahe illallah mosallallahu alejhi وسلام, dhe kështu ka urdh hadisi këtë që është sahih, tek to fjalë që kam thua nohi alejhi salatu wassalam di al-tina. Nga dobia etë le pri dobij vetë që kena për dhën fjalës la ilahe illallah orta ka ayte ka ul hadis ne ubad ibn samit radiyallahu anhu ka transmeto kitarifu ma muslimi wa tabi'an an bi'ta alihi sallatu was salam an shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasul allah harrama allah alayhi an nar ayse bisman thota adrua teter por pos allah ta'ala dhe ujel meritot rasul muhammed alayhi salatu was salam os roz dhe i dërguaritina allah dhe ujel kam ya bo haram jahannam min qan nabot haram nuk mund jihna me me jihk at njeri ndak alha hadithi tjeta tëh ebu dharit qil nga katranse shul bukhariju adhi muslimi qusat bengamdaira alaihi sallatu wa sallam ma min abd qala la ilaha illa allah thumma mat ala thalik illa dhaqala jannan nukar rabi allah atitili fat la ilaha illa allah dhe zbësën me këtë fjalë, por posë të vloa e zëllëgjën, ka meshtin gjënëjën e të tina, Allah në bostë për të tjënë, dhe gjithë e të të për i dëbjive të fjalës, la ilahe lalla, orsa e të në ka transmituar me në Bukharion, sahiju në tina, pre hadisët e buhërët, kure ka pyët e buhërët e në bërët, e nga mbejnën dhe i këraturët së ram, dhe i ka thoni, ja, rësullë dhe un po't hadithe të thonë më gjatë për shkak të on mos më na marr shumë kohë, do hum të ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam as'adun naas bi shafaati man qala la ilaha illa allah khalisan mukhlishan min qalbihi, njerzit mëdhgzuar, njerzit më meritues për shpafatin ndërmjetimin te ditën e kiametit janë ata që kanë thonë la ilaha illa allah me sinjeritet brenda mëstyre. Dhe brej do bëj edhe fabilete umisive që i kotiolla ja, la ilaha illa allah, është ajo tllafet don imam الحاكميه ومرج قبولت كيش مياطوثت كيش مياطوثت ميديت بله في فلاس لا اله الا الله اشاعت لا كون حديثين في الاثنا عشر ابو بكريه ومسلمي وفسه انبياء عليه الصلاه والسلام الايمان بدعه و77 وسبع شعبه او بدعه و60 شعبه افضلها لا اله الا الله ايمان قلب السوفيس او 70 سوفيس Thet për nga në bella li sëratë o sërom me mira pjesë, me mira, me mjeri segment i imanit kush është? Fjalla la ilaha illallah, da unë e katë mësme të ubi të aditë Bukhario dhe ngëstimi dhe në fundë, pasi që imam e lë hakimio, unë livrën e tina të njohë, me ërgjër kabul, i përmem dhe vitë fjallës la ilaha illallah, e përmem një fjallë që tërqefët zemra kur të ndëgjështë dhe thët qëto? Thet e'lem anë në nësusu lëverë dhe t Hedhih e shqehede këthira tënë, la ju hëthu biha. Fët dhjetët se, tekset si në të kanë ardhë e të regojnë të vlerën e fjallës la ilaha illallah, shë mund kërkush me i përshqih. Jonë një derës, jonë djë derës, jonë një liberës, nuk mund kërkush me i përshqih. Fët për këtët nejve po i përmendim vetën në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Nje pa unë i kam përzirë, është kur ti mështë disa matë rëndëseshme. Dhe tash, kalojmë të pika e tret e dersit. dhe jeshtit. Dhe ajo është, maëna La ilaha illa Allah. Kuptimi i fjales La ilaha illa Allah. Kuptimi i fjales La ilaha illa Allah. Të ndërruar, lëzër, kur ti ndegjoj njerëzit, fjallët apo hadiset e fadiletit, mështive fjales La ilaha illa Allah, shumë shpesh ju shko njerëz dhe menja se... Si të pojsh la ilaha illallah, bësht që ka të bësht, ti ki më hindë gjenetën Allah të zëllë gjellë. Qëfar duhë shrejë për të bësht? Ki më hindë gjenetën Allah të zëllë gjellë. Problemi është, unë kam përnenë të sëharë në vazni, se shkaku kryesor i grupët të humla dëhonë, sokolku kurjetor e khavaredeve se kan shkuar dhe i kan vështërtuar se anet ose i kan marr vetem nusus varida fituat doon te fit flok kan ah ynkur tnoze do sokolku i motive se kan bol shime te mjae es pse kan marr vetem peste qe jan nxitse ndersa hy suneti i ka bashku dy pa te tekse hy suneti nuk merr diçka prej te tekse dhe mallon prej te tekse mir po i bashkon dy pa te tekse perto Kuri kanë thonë, Hasan el Basriju të rahimeho Allah, se dëso njerët pëtojnë Men kalla la ilahe ilallah të khala të gjennarë, qërtu ka honë për nabërëtëm ka honë Kushtek la ilahe ilallah, ka më indje e nëti kanë thonë Hasan el Basriju Ka thonë Hasan el Basriju, men kalla ha, wa addalë ha haqqëha Ka thonë, jaa, nuk është ka laj ka honë vënq me jetëm këto Po dërët me jetëm të jala la ilahe ilallah, edhe njabëm haqën të jalef, la ilahe ilallah Qërë Kur i kan son ka thënë ashel la ilahe illallah është مفتاح الجنة ka thënë la ilahe illallah është مفتاح الجنة or ti në jannetit mirë po do të thjerë ka thonë kollonteve me rrethi i intern çmithëme të këtë të spiëntonën të muajsh fjalë la ilahe illallah ka kushte për me arrit atë mish diçka i ka përmend Allah do të thjerë për Allah, ilah, ilah, ilah, të piga version për këll la ilahe illallah do të më procuë edhe kushtet e fjalës la ilahe illallah për këtë thë شيء سليمان بن عبد الله هم يكون نفيني فقط محمد بن عبد الوحابي ونجد رنسينا تيسير عزيز الحميد من شهد أن لا إله إله وكورس فيه جاني استوب هم تيكورسة لا إله إله كمهين جناس كمهورس فيه جهنام كورس فيه جاني فنكار أثار من تكلم بهذه الكلمة عارفة بمعنها فأي سلي عرين شبادين من التسوية كيالة كوش أشتاين أي سلي يسأل كيال ويعرين كوبتين من التسوية كيالة Nuk mja stan veq, për po shambull, shumë njërë të kje, e sojnë, e la, e la, e la la, edhe kur gjemë punë, nësikur plejtë sena, të na, ku që thuë është ti qka për kështetë apo të jauditë, sojnë edhe ata kanë zhëtë në vetë, një aki në zhëtë në të vëndë. Oshtë kushtë, Më po të pijë të tishën fjole Allah, ilaha, ilallah, më konë arifan bë maënëha, një aldit kuptimin nësojt fjole, aminem bë mëktedëha, më dhekrua ato shka e përmbohën kjo fjole, sepse kërtu e fi fjole Allah, ilaha, ilallah, shka të adhuruar tjetër meritorë për posë Allah, nuk mjë ashtën në eshën në to, edhe me i bo ibadet zdo kujna për posë Allahot, as dhe o gjelë. Edhe vajtën të honë të të të që i Suleimani ان نذكو بها من غير معرفه لمعناها ولا عمل بمقتضاها فان ذلك غير نافئ بالاجماع فتبرشه فمتى اذن مشكتو كيو ان لا اله الا الله ارموس مياذ ذكوطيم فjala لا اله الا الله اذا موس مبهرو معناتو كا فرمون فjala لا اله الا الله نا انا دييتار وتميت ت كيو كيو نو كي بون دبي اتينا اثلثه كيو اذن يا ndjamëve mendon ai keni efekt që t'i on por nuk i atë kuptimin shoqiale nuk vepron në këtë fjalë për çehut me i xmatu me efekt kjo kjo latiniri nuk i bën dobi nuk i bën dobi përkët don është me rëndësi o ka rëndësi veçant pajimes me e fjolet, la ilaha këto kuptime e fjalës la ilahe ila allah për to fat e bupati ni rahimehullah aftu ju shë transmetuan dora usunie un mund e lebi ne 3 un foto te 300 ta Këtë fëratu faraid, ma'rifet u ma'na hedhëhi l'kelime. Fërzi i fërder, obligimi i obligimi, obligimi përësorë me të tërën obligorë zënjëri të lërët, fërës mëja dithë kuptimin fjallës la ilahë ilahë ilahë. Fërzi i fërder, obligimi i obligimi, ësë mëja dithë kuptimin fjallës la ilahë ilahë ilahë. Dhe hëmë, ësë me rëndzid vëçantë që të kuptojnë asë të fërdo të fjallë la ilahë ilahë ilahë. U është provuar se ummeti nuk e din kuptimin e fjalës la ila ila allah. Ummeti sot nuk vepron me kjo në la ila ila allah. Sot në umeti ola la ila ila allah kanë bërë vetë shprehje. Fjala la ila ila allah kanë bërë tajëm të shkëndijën bukuron muret, ndërsa realiteti i sot i mungon ummet. Sepse një umet i cili ka zëmnen e tij avantëpat e tij nuk kanë la ila ila allah nuk mund mund të mëo. A të gjithë nuk është në nëshmu o të iman tera dhe i sëlam dhe ata që ja e kam pasuar atë. Për këtë, ajo e një një një shpesh se fjallë Allah, ilaha, ilaha, ilaha, ka kuptimin se s'ka dhe tjetër për fosë Allah, apo s'ka krijuës tjetër për fosë Allah, apo s'ka për një zuës tjetër për fosë Allah, është një realitet i hidhur që duhet më ushprej, se kjo nuk ka dëbëj kur që me kuptimi e fjallës, la ilaha, ilaha, ilaha, apo nuk ka ثقات بالمعنى كفطيم لك يا لا اله الا الله ميرو نو كد بالمعنى التوري منك يا لا اله الا الله اذن كلا التفسير المعاني لك يا لا اله الا الله التفسير المعاني لك يا لا اله الا الله او ايا تات تشه سيدنا محمد بن عبد الله ابني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي بن الارطمان تجل الحمدي كفطيم يا لا اله الا الله فتهو ذا ار لا اله الا الله وكمتيم اي لا معبوده بحق الا اله واحد وهو الله Se të fjallës la ilaha illallah ka kuptimin se s'ka ta adhuruar tjetër meritor për posë allahës i cili është një. Apo se të edhe ma qartë, ima me nëhekemi unë me rrgjithu kabul se kuptimi fjallës la ilaha illallah është se s'ka ta adhuruar meritor, s'ka ta adhuruar meritor tjetër për posë allahës të zë gjelë jo skuptimi i fjalës la ilahe ila allah. Dhe për çdo qëm prej këtij shprehje, ne dhe inshallahullahi teala do t'ju shpjegojmë ka rëndësitë veçantë. E por skuqtojmë në shpjeguar të fjala la ilahe ila allah, çka do të thotë ti me ditë o muhed o musliman, ose do të thotë me ditë fjala la ilahe ila allah, por bëhet prej dy baza. Por bëhet prej dy baza. Baza e parë është ajo e thëlluar që ndon mohimin, dhe baza e dytë është Ajo e cila përnë banë, pohimin. Bërë dhe e farë, mi cilën dërdojë fjola la ilahe illallah, është fjola la ilahe. Shka të adhuruar. Gjesit, smeritan adhurimin askush. Smeritan adhurimin askush. Kjo është t'y dhe e farë. Pitnitja e zdo njeri jëtë, i cili përdojnë ka djenë hakun. Me e di se smeritan më adhuruar askush. Dhe shty dhe e dytë. Apo kushti i dytë cilë në e përbantë Alla, Alla, Alla, Alla, Alla është illa Allah Smeriton avurim tjetër Kur kur tjetër përpës për? Allahot Azzawaj Pjese e partë Mohimi i patetit Se kur kur asni kryes Asni gjë Në gjithë si smeriton të avurot Përpës për Allahot Azzawaj Qëli është kryus dhe funizus Aftu që shë përme alimam El hakemi jo Për këto di kushte A përshin një do Mohimi i të ardurorit ia ka, sepse krij krijesat parimisht edhe mushrikët e kanë di dohomje Allahu el-Jel meli ton muadhuru. Po ku ka qen problem i mushrikve? Ku ka qen problemi i mushrikve me kaf? Ha? Ata kanë dorë që bashnë Allah në rrugë të arduruar këtë nështë ka ardhë islami dhe e ka prej ka të regua se kusht para se më janis me adhuruat për Allah qëka dohë? qysh para se më hinë namaz dohët më madhë arten apo më upastruar në të gjithë nuk që ashtu para se vëgjet, më janis me adhuruat Allah dohët më upastruar prej qdo të bëtsinë dhe prej qdo adhurimin tjetër për për përste adhurimin Allah të të dhe kjo është ajo është ka nëse e shkletan Kur'anën e gjonën shumitën e verdë Pase me përpërcu alurimin për Allah, e ka bëhë kusht mja mëhu alurimin zdo, zdo kriese. Ashtu qishka anë fjallën Allah të dhe dhe dhe me jetë për bitë të agutin, uajon mën billahi, sa ka distem të këpër oruatin, uajon të isa me le. Allah dhe dhe dhe në kuron, kusht bën kukër bitë agutin, kusht mëhën zdo gjopë tjetër të aguruat për posë Allah, zdo gjërë, dhe e besën Allah onë, qaj është kapë për njën e pa, e pa shputën Apo është ka për fjallën la ilaha illallah. Ajësini ka më huë, zë të aluruër tjetër, për posë Allah të zërgjel. Nësa fjallën të avgut, dë të asfjegohën e dhe qëka ka kuptim, dhe qëka inën fjallën të avgut, unë dhejë se të ashtëm me, bi idhni lëhu ta'ala. Qërështë të allah të zërgjel në sotërke? Se iza e të zërgjel të muhëm, vë me ja budhune illallah. Se u ilal kur të largohni prej një mushrikve, prej kafirat dhe asoj të alurujnë, largohnu, hikni prej një mushrikve dhe prej një zëtë të një që ka alurujnë mushrik të kafirat, për për për së Allah të zëve gjellë. Që kjo është, ajojnë në sidëm duhet me e marrë veshë muslimoni parimishtë. Që kjo është a i haku, parsor, është kuptimit bazar që duhet me e marrë veshë muslimoni në fjallën, la ilaha illallah. Duhet mu në alë shkuptimishtë. Me e sjaru kuptimin e fjales Allah, apo Ile Lazni, unë duha mu ju sregu e diqka Para se me e sregu Ndër shta këto sjarime që pe i bojna Këto sjarime që pe i bojna Dikush preju e se për nga vyjmë Këto sjarime janë shumë të thotëshme Nashta nuk nga vyjmë Unë dje kam qenë një nej Kam pas nejme me hëgjelar Me disa prej studentat Këtë kam përvënduat në tokat arabe Dhe me njanën prej tynë I cili umkallonë un kam vësht shumë që pritet nesër më bohhohet më bojë më për fiolën do han kthi biseda ska i bam do han bikë ka çfik kundështimesh un na pritet të smos situat un cercet besimit un cilsi edhe emrat e Allahut e virgjën socha wallahi bilahin ai i cili nuk i ka shfletuar libra e e sonetit në momentje nuk mund ni bomboll luhatet para evat te fitnes tima edhe un në ato momente por pas çë e ja kundërtova dhe nuk japo ona, nuk e lash, nuk hes tapor ato. Mir po, vallallahi bilahi kallah, o vllazni, Allah ndero momentin e thar, çka nuk ka shku mendja, a mis me plomu Allah azh vllaznin me fitnë djisë kur kë, a thua shumë i boboll po apo dohat e naqiten e ty. Apo dohat e naqiten e ty. Po këto vllazni, fitne djumën. O mradhi, aqija juve Nëse ju aqidën, ju nuk e mtoni dhe nuk e mbroni, çka pritet mo mbroj dhe mo boti. Nëse ti ato çka ke ti e bot, nuk i din me i dal Zot, çka pritet. Vallahi këty janë madvogla. Edhe nëse nuk i dal Zot familjes ndëritën, nëse nuk i dal pasunit tona, nëse kur çetëk si mos ti dal Zot kur si ders aqidës tona Zot, ska, i eri pa mer, ai ti si dal aqidës tina Zot, është neri pa mer. E kysh me i dal ti si aqidës tona Zot, ku nuk e gjat aqidën tona. Ti nuk mund me mbrojt beshimin të më nëse nuk e një. Njërësit kanë fitua bingë se këtë akide që e kena na, shikur se personin pjohet që e për nana, a i dojke me e bo që kjo është akide që e ka shpikë, që e halbani ose disot djetar të nëgjët saudis. Edhe ku t'ja thetë thet, dikujnë apirua të fjollë, e ato që ka umunoj ka imi pru si argumente, ka mundësi që të plohatë për të nuk. Por këto ka rëndësi dhe çantë me mësu akiden. طو شكو تي مشو بدو امونور امني الله اش فار كوپتيمي كو امني الله فاط محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتعلم ان الاله هو المعمود وهذا هو تكفيره هذه الجفزه باجماع اهل العلم فات امني الله ابو الا قوپتيمي فات محمد بن عبد الوهاب اقوپتيمي اغروه ده كو اش خاريمي او سپيجيمي اي فساي شپريا او اي تي امني مع ادمه ما ونن متك ديتورو Këtë i djetërët e hlesunetit Këtë pjëtën qëka është Qëka këtë i lani alës është i adhuruar Tartë këni me e pot Qëtë se përdua me e përmen këto Qështë për e ka përmen një fërstajnija Rahim e Allah Dhe djetërët parë edhe pas Pastina Por adhuru përse është ka qërëndësishme me e ditë këto Se përse Ata këtësile sët në pojnë libra, në drita dhe nët, apo në libra tjera, kërës pjegon pjallën e lëja e lëja, soj s'ko zës tjetër, apo s'ko kryuës tjetër, apo furnizuës, mus menoni që kjoz veç preje që e kanë tonë. Ata kanë qëllime propaksoj. Kanë qëllime propaksoj. E këto qëllime, na dojtë mja uzbulue, mus më kënti i pa pregaditu ku të thujnë ato jetë ata kurçoin se fjala la ilaha illallah ka kuptimin nuk ka krijuar asgjëtër apo skuaj kundëzues asgjëtër për posallat sipas kësaj nëse nemiri nuk e nje nuk thot se vetë Allah meriton m'u adhuruar, ai çka është? Është musliman po? Sa e ka këkon shadetin? Apo ai ka pranuar që Allah zotëll është krijuar. Ndërsa çdo musliman, me i di më dhjetorve, nuk ka rrimë element derisa so të dinse i vetmi o që meriton m'u adhuruar është Allahu, dhe është gjë për postinja smerita madhurin. Subhanallah, këtë qështje e kanë ditë edhe mushrikët arabë, për që ta Muhammed Abdulluahab i zërë që mushrikët arabë, mushrikët që kanë që janë para i tomit, janë ma të ditë në tësua mushrikët e kohës Muhammed Abdulluahab i zë mushrikët, apo ata që dhe të sirrosin një stafë, në kuë nësutë. Pse, kër të iman tërë a.s.w. ju ka thonë mushrikëve, kulu la ilaha illallah, i ka thirë, unë t La ilaha illallah, qëa i kanë tonë? E jaale alihete ilahen wahida Këllë i kanë tonë, të tonë, la ilaha illallah Nuk ju kanë tonë në shqip? A, valla, la ilaha illallah, pasu i në nga dhe të morën verë gjithë qëshme Muhammed e sonë Menihen e kanë ditë ku përrej me qithjarë për nga me e rësëmë Qëa i kanë tonë? Qëshë përshkunë Allah dhe zhenë në Kur'anë në në nësua të sërët, jetë ka vetë? Apo dërën me në i bokrejtë a në uruëritu E kanë ditë që fjalla la ilahe illallah e ka kuptimin se s'ka të adhuruar tjetër për pësë Allahot. Për, për këta të fihmanin afilohabit, kër i kanë përmenë zotra të ty nëmë ka thonë, i kanë thonë alihe të adhuruar. Mërësa kër u përmenë Allah të gjithë që i kanë thonë ilahul alihe, i adhuruarit i të adhuruarit. No? Shkot, më shrekët e kanë ditë kuptimin e fjallet la ilahe illallah, sepse nëse nere vazhni, Për më tepër, kjo ënë Allahu apo kjo la ilahe illallah, ka kuptim se ka krediu se të përputhet Allah dhe nuk ka punë duhet të të përputhet Allah. Kjo vjen kundërshtim me veprimtarinë e ty krejtë që mënderrë Allah, e ndyr veçanë Muhamedit a.s.r. Se i ka lëtuar se të ngamdera drejtat ose rom mushkëtarat. Kur Allah do të thotë kur, "O le enta allahu men khalaqa samawati wal ardha, yaqul lanna Allah" Me i pjesë mushritë aras, kushe ka kryo të token dhe qënë të qëtë ujnë? A thërni ka kryo latë e uslaya? Ja, edhe mushritë e, mushrit e ka ndi që kryo si dhe të më është, Allahu. Mushritë ka ndi që kryo, po me qëtë i ka listuopin nga bera e sëmë. Se i ka listuopin nga bera e sëmë? Ha? Por me e thonë se jo vetë kryo, por Allah që shërë vetë kryo, që shërë vetë që furnizu, është i vetë me i cili mërë më të, të, të, të, të, të, të në më Kul men yrzqukum minas samai wal ard am men yamliku sama wal absar w men yukhrijul hayya minal mayit w yukhrijul mayita minal hayy w men yudabbirul amra sayakunallahu. Yata Allah yezqih amritum. Kush mushligne. Kush uforni zafiu e prey tielli te pe tokas. Kush e e mbon kush etundan pamrit ndejumi ze pamrit tuoi. Kush e ndjer deknin prey gjollin ze gjollin prey deknit. Kush i udher do terti chon dythi. U kia for di situacion, thë at di çka kan thon në shkirt, qe jeposh kur Allah në lep planin e ty në. E kokën në Allah. Po morta tani punë, ha morta të gjithë sinë ka kriju. Alo, ki ki ki ki, kush ne ka bëjë këto? Allahu azza wajel. Epsat her pro, pse ka ditur për bandera letra të tua të çon? Un të kot ku timi ideal, la ilahe illallah, ko fi wata tuzut, çka ju fuqë ngambë dalë letra të tua të çon. Ha? A për mer në vetë ka po duhom trajtuone se fjalla la ilaha illallah kuptimi bëzori fjallës la ilaha illallah është se s'ka ta adhuruar tjetër që mërit të ndohëm adhuru në kjetër për për pësë Allah të zohë qërë dhe pika e fundit të fjalla la ilaha illallah që ka do mu naltit ajo është të fjalla që thamë s'ka ta adhuruar tjetër mënë e mënë, shtinë e këto në kokat e juaja pari mësënën kokat dhe në zemrat e juaja se fjalla la ilaha illallah kuptimi fj tjetër meritorë për posë Allah atës dhe u gjellë. Ska ta adhuruar tjetër meritorë për posë Allah atës dhe u gjellë. Dhe gjdo kuptimin që jetë tjetër fjale së a ilah e lalla, ashtu që shte që i këtëbzane, haze dhe u gjellë, dhe të ka qëllim dhevijimin e bazët dhe u gjellë. Ka qëllim me i dhevijua, jo me i dhevijua veç kuptimin e fjale së a ilah e lalla, për aji se ta dhevijon kuptimin e fjale së a ilah e lalla, ti ka dhevij në çdo shtemin mani toje, fjala la ilahe ila allah, ka për qëllim se ska të adhurohet, këtë meriton por posallall. Dhe fjala meritore që po e përmendum këtu, kani në ushi kani hikmet meçant. Dhe, dhe kjo ushi është pse pothuaj na në, në hak. Sepse um dunia na ose do të thotë të thonë në hak ose i vjen këtu, ti do të thënë që të ska adhurohet për posallallohut është allah. Au billah. Nëse s'i në hak donë me merrit e biense shum se na adurohen apo qysh që na më përmendën shumë tagu aduroh dikush adurohet me me dikur çetë adurohet me pasim dikur çetë i bota çetë morrit i bota dikush i adurohet me lojket por këto donë ajo që ka duhet me thon fjalën merrit u ndjep tim se po ka tjetë që adurohen ka të adurouar tjetër për posobot por ata janë merituar ajo ata se meritojnë ata se meritojnë të adurohen Këto ishë ndohon, atopikat kryesore që ka këna dasht me i foljë dhe me i cekë ndohon, fill një mishtë ndesën tonë. Dhe këto jën atopikat dë balë, që nëse qëtoj i kemi kuptuar, insha Allahu ta'ala, nuk i një më fasë problemë. Sërse, shumë vazhnia kanë probleme, tasë pasit i spegojnë a kukët e kjarës la e la e la e la. Kukët ju për nësi, boni e boni e qëtojë bënë kufër, dhe fjallë si ka kënë la e la e la unkushet, la, për Shkurt, kam probleme të vaznija me akide në e rëgjohës. Për këto, një dhe insha Allah o ta t'ala, dhe të ndohme të spjegujna kushtet të fjallet la ilahilallamaran, të kuptojna hakun, të kuptojna këtë fjall, aftë të gjithë shmeritan, të kuptojna ato që ka ka dhost me jeton këtë fjall. Subhana kërbohme, odhihamdek, eshedo në la ilahilallam, estak u firukë, u ato u ilajkë.